Continuen les millores al barri del nord de la ciutat, eh, els que estan més a prop, perdona, dels barris de la, de la ciutat, tots aquests barris que estan més a prop del riu Bassós. A l'eliminació de les cases barates del bon Pastor, a Sant Andreu i l'aprovació prèvia de l'ARE de Vallbona cal afegir el projecte d'ampliació del barri de la Trinitat Vella que anirà conjuntament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 Té l'aval dels veïns de la Trinitat Vella, un fet que no és transcendent i que segurament dissuadirà més d'un grup a oposar-s'hi. La principal característica de la zona on hi ha ara l'actual presó és el relleu que té. Entre el casc antic i la costa més alta hi ha 12 metres de distància, un edifici de quatre plantes. L'Ajuntament aposta per salvar aquest desnivell mitjançant l'esclat dels edificis de vivendes, amb l'objectiu que les zones verdes i també l'espai públic en general es creï, que es pugui crear siguin eh, tan horitzontals com sigui possible. Entre aquests espais destaca la gran plaça que es, construi, que es construirà perdoneu, a dalt de tot, a les mateixes dimensions que la que hi ha al casc antic de la Trinitat Vella. Serà al voltant d'aquesta plaça on es construiran els principals equipaments comunitaris que han de dotar de vida aquest espai central, així com la majoria del terciari a la planta baixa prevista en el planejament. Aquests equipaments seran de tres tipus, socials, un auditori i un centre cívic, educatius, un equipament universitari, una guarderia i una escola de primària i també de caire cultural. Pel que fa a la vivenda, es preveu la construcció de 407 pisos, 233 amb algun tipus de protecció, bé siguin de lloguer o bé de compra, i 174 pisos que es destinaran a reubicar veïns que viuen actualment als blocs que queden més a la vora de la ronda litoral, la b Aquesta és una de les grans aportacions d'aquest eh, no planejament.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 I comencem parlant de la fàbrica Icoats, que acull la fàbrica i el magatzem de joguines dels Reis d'Orient. Doncs així és, la fàbrica de creació Fàbrica Icoats a Sant Andreu acull per primera vegada aquests dies la fàbrica de joguines dels Reis Max, Per deixar entreveure la feina d'elaboració dels regals que després es distribuiran per totes les cases, a partir d'avui fins divendres de 6 a 8 de la nit, eh, els finestrals dels tres pisos de la façana d'accés d'aquest equipament s'il·luminaran amb els colors i deixaran veure els milers de presents que hi haurà a l'interior del recinte. Doncs durant aquests dies, un patge emisari dels Reis d'Orient serà l'encarregat d'aquest magatzem i explicarà la història de la procedència màgica dels regals als visitants que s'acostin a la instal·lació. I continuem parlant del Reis Max perquè la mainada dels nostres barris ja esperen l'arribada dels Reis Mags d'Orient. Doncs eh, sí, fins al 5 de gener a costa de les bústies reials a deixar la teva carta pels Reis Mags d'Orient. Els punts de recollida són els següents, a Sant Andreu, a la plaça d'Orfila, a la Sagrera, al centre cívic de la Sagrera, a la Barraca, carrer Martí Molins, número 29, a Congrés Indians, al Casal del Barri, eh, que exactament està al carrer Manigua, número 25 i 35, a Naves, al centre cívic, al carrer Naves de Tolosa, número 312, i a la plaça Ferran Reyes, a la Trinitat Vella, també al centre cívic, al carrer Forada de número 36, el Bon Pastor, al centre cívic que està al carrer Robert Gerard, a Barro de Viver, al centre cívic també, carrer de l'Avinguda Santa Coloma Santa Coloma número 110. Si ho prefereixes, ho pots, ho pots portar al, al Patja Reial els dies 2, 3 i 4 de gener, és a dir, a partir d'avui, i serà els següents punts. A Sant Andreu, de 10 del matí a 2 del migdia i de 5 de la tarda a 8 del vespre a la plaça Comerç el que fa l'eix comercial de Sant Andreu i la comissió de festes de Sant Andreu i eh, també em de dir que al barri de Congrés Indians es realitzarà de 5 i mitja de la tarda a 8 del vespre a la placeta dels, dels Indians organitza coordinadora d'entitats Congrés Indians. I a Naves, a partir de les 5 i fins a les 8 mitja a Naves de Tolosa, cantonada, Josep Estiví organitza eix comercial Maragall. I... Per col·laborar en la recollida de joguines solidària hi ha una, uns altres punts que són els següents a Sant Andreu de 10 del de matí a 9 hores a la nit. Eh, es poden portar aquestes joguines a la plaça Orfila. Eh, aquesta, aquest és una banc que organitza l'agrupament Escola Jaume I. Després, un altre dels punts és a Congrés Indians, de 11 del matí a 6 de la tarda, a les escales de la parròquia Sant Pius 10. Aquesta ben organitza la coordinadora d'entitats, Congrés Indians. Són aquests dos punts on podrem anar a deixar les nostres joguines solidàries. Més coses de comentar-vos respecte a aquestes festes i és que les cavalcades dels Reis Mags d'Orient arriben als nostres barris. Doncs així és, els diferents barris de Sant Andreu organitzen les seves respectives cavalcades. A continuació us detallem els barris i els llocs eh, d'on sortiran. Al barri de Sant Andreu i la Sagrera sortirà la cavalcada a les 5 i mitja hores de la tarda des de la plaça de l'estació de Sant Andreu-Comtal, per arribar a les 8 a la plaça Massades. A la Trinitat Vella sortirà a les 6 de la tarda des de la plaça Josep Andreu i Avelló. A Concrits Indians sortirà a les 6 també de la tarda des de Felip II, el número és el 222. A Naves també ho farà a les 6 de la tarda, però des de la plaça Ferran Reyes. Al i Ivaro de Viver sortirà a les 5 mitja des del carrer Lima, cantonada amb Augustó César Sandino. Aquestes cavalgades de reis són urbanitzades per les diferents eh, comissions de festes de cadascun dels districtes anteriorment comentats. De cadascun dels barris. <ríe> Perdona, bé. barris. D'acord. Doncs ara parlem dels patis escolars que continuen oberts al barri per aquests dies de Nadal. Així és, us informem que durant aquests dies de Nadal hi ha patis oberts a diferents escoles dels nostres barris. A l'Escola Baró de Vivec, a Ré, Tucumán 1, de dilluns a diumenge d'onze a dues del migdia. A l'Escola El Sagré, Costa Rica 26, aquest és el carrer on es troba entrada per la plaça Hispano Suïssa del carrer Garcilaso i és de dilluns a diumenges d'11 del matí a 2 del migdia i per últim a l'escola Pompeu Fabra del carrer Olesa número 19 de dilluns a diumenge de 4 hores a 7 hores de la tarda i continuem parlant de cultura perquè el Sant Andreu Teatre us ofereix aquests dies l'espectacle més tomàquet de la companyia Planeta Tomàquet la companyia Planeta Tomàquet presenta el Sant Andreu Teatre al carrer Neu Neopàtria, número 51, 54, eh, l'espectacle Més Tomàquet, de Planeta Tomàquet, així és. Aventura interestel·lar esbojarrada i trepidant. Descobrirem la importància de tenir cura del medi ambient i d'una bona alimentació. Doncs, si voleu us explicar una mica de què anirà aquest més tomàquet, doncs hem, hem de dir-vos que en Ramon rep la visita del seu nebot Martí a qui explica la història de la Lluna, una, una nena que vol estudiar les estrelles i un dia descobreix un planeta vermell com un tomàquet, on viuen uns cèssars amenaçats per un monstre que ha sortit de l'abocador. Des de la fruiteria d'en Ramon fins al planeta Tomàcat farem un viatge al voltant de l'univers imaginari que deixarà petits i grans emocionats i boca bocabadats. Aquesta representació, es tracta d'una representació de teatre i titelles durarà uns 55 minuts. Doncs aquest és un treball realment fabulós, amb temes importants com el reciclatge, el menjar sa, els oficis i un llarg número d'assumptes corresponents a temes ecològics. La veritat és que Eh, em va agradar molt, eh, em va agradar molt, felicitats nois. Gemma, eh, una espectadora. Doncs més coses dir-vos que ja per gaudir d'aquest més tomàquet, de Planeta de Tomàquet, hi uns horaris que és avui, demà i divendres a partir de les 5 mitja de la tarda. És per a una mainada a partir de 4 anys, és en català i té oh, doncs, un preu de 9 euros. Més coses a comentar-vos, un últim apunt, i és que la segona planta de la Biblioteca Ignasi Iglesias Can Fabra resta tancada. Doncs sí, per treballs en la segona planta de la Biblioteca Ignasi Iglesias Can Fabra, aquesta planta romandrà tancada fins demà dijous. Molt bé, doncs d'aquesta manera nosaltres comencem el nostre programa d'avui. Ara el que farem serà escoltar una mica de música i tornem tot seguit. Fins ara.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 cega i amb les dents desmetlla la son i cada dia s'adorm, com si aquell dia fos al darrer. Hi ha un circ al carrer, So viatge i som germans. Hi ha un circ que dibuixa. Somiadors caminant per la corda fluixa, Hi ha un cire sol que respira, flaira de vida. Prenim el riure a favor, cada rialla del món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 Un circ que dibuixa. Xarangó caminant per la corda fluixa. Senyores i senyors, petits i grans, benvinguts al llarg viatge.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 Molt bé, doncs continuem amb el nostre programa d'avui i avui tenim algunes circumstàncies que ens faran doncs, que ens el programa vagi una mica apressegat. Així que el que volem fer ara mateix és parlar amb un dels veïns de, del barri de Navas, com és ara Albert Icerte. Molt bon dia. Bon dia, bon dia. Doncs sí, si, el que volíem preguntar-te és el, eh, sobre el tema de l'espai de la caserna. Eh, finalment els veïns de Naves han recuperat aquest espai, no? Sí, sí, efectivament. Estan, estan molt contents perquè la, la gent gran, sobretot, ja s'ha situat als pisos, ja s'ha anat traslladant als pisos i, i funciona, pues, fun funciona molt bé i la gent està molt contenta perquè, juntament amb això, el centre cívic està donant una quantitat d'activitats sí. eh, de tot tipus, sigui de ball, sigui de cuina, sigui d'informàtica... I, I la veritat és que estan tenint, el centre cívic està tenint un èxit un èxit estupendo perquè eh, la majoria de tallers que han preparat, uh -huh. tots, es, tots estan complerts. Uh -huh. Són tallers que duren tres mesos i que es van, es van reposant i es van canviant. Uh -huh. Després, del dia 16 de desembre, eh, també us podem comunicar que uh -huh. dintre de la sala polivalent que té el centre cívic, uh -huh. el pessebre vivent que fa l'associació de veïns cada any a l'eclésia, uh -huh. aquest any el vam traslladar a... al centre cívic, a la sala polivalent. uh -huh. Va ser un gran èxit de gent, vam poder posar els 3 o 4 quadres que nosaltres presentem cada any, uh -huh. perquè clar, muntar un pessebre vivent es necessita molt d'espai, es necessita un plan econòmic també, i la veritat és que els temps que estem no, uh -huh. no es disposa d'això. Però ja va sortir un pessebre vivent molt, molt maco. Llavors els nous equipaments de naves han rebut els primers veïns, no? Sí, eh, han entrat eh, de moment han entrat la gent gran o sigui els pisos que, que anaven dedicades, els 75 pisos s'anaven dedicats a la gent gran uh -huh. també està funcionant l'escola Bresol, que aquesta ja funciona des del setembre amb 87 petits uh -huh. i també eh, amb tot l'agraïment del barri perquè estan molt contents sol, poder tenir, tenir una escola Bresol que no disposàvem, doncs això és una alegria. Mm -hmm. Ara tenim el casal de la gent gran, tenim el centre cívic, i ara el que falta és l'entrada de la gent jove, que no sé per quins motius s'està retrasant, però suposo que deuen tenir els seus motius, posar en marxa la, les places de pàrquing que hi ha, mm -hmm. i el centre cívic està funcionant a fons. I llavores l'associació de veïns sí. Segurament, quan tinguem tot el mobiliat i que ens l'estan acabant, també ens traslladarem al centre cívic. Uh -huh. Sí, a l'associació de veïns tindrem un espai maco i gran al centre cívic, on també realitzarem les activitats que fèiem ja on estàvem. Uh -huh. Molt bé. Eh, senyor Albert, volia fer-li una pregunta. Jo sóc sí. el, el company d'en Jordi. Eh, sí. És cert que s'ha obert el primer centre d'allotjament temporal per famílies desonades. Com està funcionant? Bueno, de moment no hi ha cap no hi ha cap pega. Vaja, uh -huh. no, no em sentis uh -huh. res, res en contra. Uh -huh. Molt bé, molt bé. Abans es, ens comentaves fa momentet eh, sobre els tallers, aquests sí. tallers que estan ocupant eh, fins a tres mesos. Era per si ens podies detallar una miqueta què és, què és el que s'està aconseguint o què, què es vol aconseguir, aconseguir amb aquests tallers i de què són? Bueno, doncs pues, els tallers eh, puc dir que hi ha de tota mena, hi ha, uh -huh. hi ha uns 37 tallers, eh? 37, sí. Sí, i jo, eh, clar, nosaltres de l'associació fem uns tallers, fem 10 o 12, uh -huh. però ells, ells han plantejat 37 tallers uh -huh. amb els quals entren eh, tallers de diferents tipus de cuina, entren tallers de, de Vall de saló, altres ritmes de ball, uh -huh. inglès, català... Mm -hmm. eh, ioga Ostres, hi ha de tot eh, Sí, hi ha que tot eh? ja dic, ha... Aquí al centre cívic si algú té interès pot venir perquè hi ha uns catàlegs mm -hmm. amb el qual hi ha, hi ha totes les activitats jo ara no el tinc, no el tinc a mà en aquest moment mm -hmm. però vaja està, està donant un bon servei al barri i em dóna la impressió perquè clar, al desembre Eh, vam fer uns tallers eh, de tipus un, un tastet, eh? Vull dir, vam fer uns petits tallers gratuïts perquè la gent veiés com funcionava. Clar. I, clar, s'hi va apuntar molta gent. La suposició, almenys meva particular, era que, clar, quan una cosa és gratis, s'apunta tothom. Clar, quan una cosa és gratis, així em corre. Clar. Sí, jo vaig parlar amb la directora, la senyora Montserrat, Sí, no? Com a dir, ara s'ha d'esperar el gener a veure com funciona Però no, no, el gener s'està apuntant Els tenen complerts, pràcticament Els 37 tallers que fan Doncs me n'alegro molt, sí, molt Sí, sí, sí és una, Jo crec que és una millora I una, una amplitud de, Del barri de Navas uh -huh. Exacte, un barri que per cert És el barri menys projectes eh, Pat D'ampliació de, de, del districte, oi? Bueno Aquí el barri tenim de tots nosaltres ja. tenim dormitori tenim menjador social la voluntat que és el millor per tenir clar que sí o sigui que ho compaginem i, i vivim i, i de moment hi ha tranquil·litat a més hem de dir que la, la jove de Barcelona dels castellers s'han doncs, vinculat estan una mica amb, amb el barri de Naves no? sí, està al carrer Viuau em sembla uh -huh. Bueno, aquests nosaltres hi tenim contacte perquè ells ja fa dos anys que participen a la, a la Festa Major. O uh -huh. sigui sí, que quan el mes de maig muntem la Festa Major, aquest any si no hi ha res nou, no, pues també, els, uh -huh. també els convidaré a que vinguin a fer, uh -huh. a fer els seus castells. Uh -huh. A més també hem de dir que l'Ajuntament ha argumentat la no construcció de dues escoles bressol al barri. Bueno, eh, una és els Patrofets, de Naves, ah, no, eh? sí. i l'altra eh, està situada eh, està, està a la vora del barri de Naves, però està situada a Sant Martí. Ah, ah. Okay. Que és, des... on ha, que és on hi ha la biblioteca, que clar, el que es tracta tampoc és, no, no crec que s'hagi de posar una biblioteca a cada barri, ah. sinó si realment a l'ARPA al Clot o Sant Martí, a una biblioteca, doncs aquesta biblioteca pot servir per eix Maragall, pot servir per, per Naves, pot servir per... Uh -huh. Sí, així és. També volíem recalcar des d'aquí, des de la ràdio, el fet de que els veïns de la plaça Mainada decidiran ells la reurbanització de l'entorn, és així? Bueno, això és un tema que ja, que sí. ja porta, porta uns quants mesos, per no dir algun any ja, que s'està plantejant. Però aquí, clar, el problema que va subsistir és que el, la constructora que havia de fer els pàrquings va fer subvenció de pagaments i això està, clar. està, Estan penjat, està, penjat, està penjat per part de l'Ajuntament, que, que està que no no no no sap com, com agafar-ho no agafar. I, i els veïns que et dona la impressió per les últimes reunions que han tingut, que jo no he anat però que després m'han explicat és que no volen pàrquing a sota clar. Clar, clar, clar. que jo no ho entenc perquè el pàrquing sempre és una cosa que, bueno. que de cotxes no crec que baixin més aviat aniran augmentant vull dir que... clar, clar, clar. però bueno els veïns són lliures de decidir i ara jo la veig que està una miqueta parada, l'anar a arreglar l'ho suficient perquè hi hagi una mica de manteniment, però clar, aquesta plaça, el puest que està s'ha d'arreglar, ben arreglada, ah, perquè clar. els veïns que viuen per allà s'ho mereixen. Clar, igualment parada deu estar la, la, la reclamació no? de, de, que han fet els, eh, els, els, els veïns per al tema de la pacificació de la Meridiana. Sí, sí, Això sí. també és un tema que el tenim parat, no? Sí, sí, sí, sí. sí. Clar. Uh -huh. sí, um, bueno. sí, sí. I ja per últim, doncs, sí. a saber com està la cabalgada de Reis Max perquè ja faltant pocs dies, no? Bueno, ara precisament estem treballant, en, estem treballant amb el tema, uh -huh. perquè la cabalgada que nosaltres estem l'organitza Sant Martí, sí. però clau la col·laboració de Naves, que ja fa uns quants anys... Uh -huh. I eh, és molt maco perquè aquí a la plaça Ferran Reyes, uh -huh. el dia 5, que és el dissabte, a tres sí. quarts de set, <coughs> perdó, les tres carrosses dels Reis uh -huh. arribaran, arribaran a la plaça Ferran Reyes, uh -huh. faran la seva dissertació, uh -huh. eh, pensem que vindrà el, el regidor Raimon Blasi... Sí i a partir d'aquí pues, començarà la cavalgada uh -huh. baixant per Naves i fent el recorregut que fem el mateix any. Però els nens, si volen veure els, els Reis uh -huh. en persona, sí. poden venir a la plaça Ferran Reyes a partir de 3 quarts de 7. Uh -huh. Faran una, una petita xerrada pels nens uh -huh. i tornaran a les carrosses i a les 7 en punt s'iniciarà la, la cavalgada. D'acord. Doncs que maco. Doncs Albert Ixerte, moltíssimes gràcies per atendre la nostra trucada. Ja sabem que avui estàs una mica més enfeinat del que és habitual. Sí, és que precisament estem en tot això de la cabalgada clar. i clar, tinc aquí 15 o 16 persones que estàvem sobre el tema. Uh -huh. No és que no hi vulgui participar, ja sabeu que podeu uh -huh. trucar sempre que vulgueu i uh -huh. sempre que sigui possible, doncs pues jo us atento. Us us atén com... Sí, vaja. I què diuen aquestes 15 persones? Estan amb, estan amb ganes de... Bueno, i he sortit a fora. Hi he sortit de fora, saps? estan tots amb, amb ganes de, de, de col·laborar amb aquesta camada. Sí, sí, sí. sí. Uh -huh. sí, sí, sí. D'acord, doncs esperem que els reis arribin també a Naves sí. i que aquests dies doncs acabeu de passar-ho sí. molt bé i que tingueu unes bones festes. Saps què passa? Que em empalmem una cosa a l'altra. Well. La, sí, sí. la castanyada la, el pessebre vivent la cabalgada, ara ja al gener començarem amb la festa major Vull dir que és, és un continu això mm -hmm. Mm -hmm. doncs mm -hmm. això, bon que dia. tingueu unes bones festes igualment que i, un bon, festes. i un bon any I bones igualment. festes adeu. Adeu. Bon any. Bon dia. adeu, bon dia molt bé, doncs acabem de parlar amb l'Albert I Icerte, que és un dels responsables de l'Associació de Veïns del barri de Navas, que ens ha fet doncs una mica de balanç, una mica de resum del que ha estat aquest any passat, ja portem dos dies d'any nou, aquest any passat, el 2012, pel que fa al barri, pel que fa als veïns de Navas. Nosaltres el que fem ara mateix serà una petita pausa, escoltarem una mica de música, tornem tot seguit amb més informació. Fins ara! He vist una llum que t'envolta però tu no la veus La sona és la música dels esters Lleva-te i observo el teu voltant perdut a l'espai El sol hi ha seu resplan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 Molt bé, doncs amb el nostre programa d'avui i hem de dir-vos que el patja Gregori ja està fent de les seves per Barcelona per doncs, portar els el reis el, el més, doncs això, que s'acostin els reis a la ciutat i que coneguin doncs, com són els nens i nenes dels nostres barris i que doncs, els hi arribin les joguines el més aviat possible. Doncs tenim el patja Gregori a l'altra banda del fil telefònic, molt Molt bon dia. Molt bon dia. Doncs ens agradaria que saber eh, què és el que esteu realitzant aquests dies eh, als diferents barris de la ciutat. Bé, sí, mira, justament aquest matí acabem de fer la roda de premsa amb, amb, amb, el, amb el regidor de cultura, el senyor Jaume Siurana, la Marta Almirall, la, la, la directora de les festes de Barcelona, on s'ha presentat les característiques de la cavalcada i justament doncs, ja nosaltres, ara que a partir del dia 1, comencem la feina de ple, la qual, com tots vosaltres sabeu, tenim una, una molt bona dotació de patges que recullen les cartes per tota la ciutat, just tant al centre, que és on hem estat aquest matí, però també amb totes les, uh, tots els barris, perquè justament una de les coses que ja som els estats també estan més contentes és de poder descentralitzar la cavalcada i que, per art de màgia, perquè no és cap altra raó, per art de màgia, doncs puguem puguin tenir cavalcades a barris i districtes de tota Barcelona. Uh -huh. Quantes juguines se sap més o menys el que portaran els reis? Ah, això sempre és un misteri, quan juguines ben bé, perquè depenent exactament del que tenim, etc. però en qualsevol cas val a dir que evidentment eh, les el, eh, majestats eh, els hi afecta d'alguna manera doncs, el moment actual que estem, però no en la mesura que pot, pot passar doncs, en aquest país o en aquesta banda del món, vull dir que els nens no es preocupin els nens continuaran tenint joguines per jugar i segur que, el, segur, segur, segur que el que tenen és imaginació per jugar amb el que els hi porten i si no per inventar-se'n durant l'any uh -huh. Aquest any, per sort tenim que la, la fàbrica de creació Coals està acollint per primera vegada aquests dies la fàbrica de, de joguines de, del Reis Max. això ja ho aneu controlant? Sí, sí, això està controlat, justament he de fer la visita aquesta tarda, encara a mi no m'ha donat temps de passar-hi i d'anar in situ a veure com està aquesta tarda, però me n'he informat que està molt bé és una iniciativa, evidentment, que, que subscrivim i que trobem del tot interessant. Uh -huh. Molt bé. Doncs si voleu afegir alguna cosa més, abans de que arribin els reis... Pot... Bé, no, simplement això. Doncs, recomanem que els nens de la Trinitat i els nens de la Ciutat Sencera i de la Mediterrània sobretot més que siguin eh, nens bons, siguin bons nens. Vull dir que, que facin de nens que, que, que tinguin capacitat de fer amics, és molt important això. El portar-se bé, si, ten, si som capaços d'ajudar els altres, d'atracar-nos bé entre nosaltres, és una cosa que de ben segur que els nens i les nenes de Barcelona i de Catalunya ho saben fer. Això, que es portin bé, que siguin bones persones i que facin totes aquelles coses, la nit res, que s'han de fer. Deixar doncs, aigua anar al balcó, deixar una mica de passeig. I una petita recomanació és que, que els més estats com que allà no entenen, doncs que si els hi deixeu una mica de cava i una mica de turró, doncs no van bevent a totes les cases, però quan tenen gana o set, aprofiten. I per ells és una cosa exòtica, per vosaltres no, per ells sí és una cosa exòtica. I, I francament xalen bevent cava, una mica de cava i menjant una mica de turró. I sobretot els nens que estudien molt, que es portin bé i que això, que gaudeixin d'aquesta d'acabalcada. Els nens, que es portin bé els nens, que es portin bé els pares, les mares, els grans, els polítics. Necessitem un món de bones persones que es porten bé tots plegats, sí, sí. Uh -huh. D'acord, doncs moltíssimes gràcies Patxa Gregori per connectar avui amb nosaltres i esperem, doncs, això, que, que porteu moltes joguines i molts regals a aquella gent que s'ha portat bé aquests, aquest any així ho farem, eh, atendrem la vostra demanda Molt bé, doncs moltes gràcies A vosaltres ah, adéu, bon dia. Molt bé, doncs nosaltres continuem amb el nostre programa d'avui i ara el que farem és escoltar una mica de música i tornem tot seguit amb més informació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 començar el programa. Doncs el Sant Andreu Teatre us ofereix avui l'espectacle Més Tomàquet de Planeta Tomàquet i per què ens en parli, doncs anem ara mateix cap al Sant Andreu Teatre. Molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs ens que ens expliquéssiu quin és l'espectacle que esteu preparant avui des del Sant Andreu Teatre. Doncs mira, l'espectacle es diu Planeta Tomàquet um, i, bueno, i com has dit, era de la, és de la companyia Més Tomàquet és un espectacle de titelles amb música que explica la, la història d'una nena que es diu Lluna, que vol ser astrònoma i que descobreix un planeta que té forma de tomàquet i, bueno, se'n va, se va amb una aventura interestel·lar cap al planeta, diguéssim. Uh -huh. I quanta gent participa d'aquesta actuació? Doncs en aquest, en aquest espectacle hi ha dos actors manipuladors uh -huh. que fan tant de personatges com de manipuladors del, dels titelles. Els titelles són d'aquests que són així bastant grossos. Uh -huh. i, I, bueno, dir-vos també que l'espectacle... Bueno, aquí al SAC sempre intentem que tots els espectacles tinguin un component educatiu perquè els pares que els estiguin interessats en treballar alguns valors després a casa, abans o després de la sortida, eh, doncs ho puguin fer en aquest cas aquest espectacle ajuda a treballar els, eh, el tema de, de tenir cura del medi ambient i el d'aprendre a menjar sa i, i valorar el, el menjar uh -huh. unes dues condicions dues dos temes que cal tenir molt en compte i més ara aquests dies doncs, que la gent menja força torró i s'escapa una mica del que és l'habitual del dinar. No? Exacte, sí, sí. Uh -huh. Per tant, cal doncs, conscienciar, sobretot al medi ambient, la gent jove que sàpiga doncs, els contenidors que hi ha i com s'ha de tractar doncs, tot allò que llancem a la brosa. No? Sí, bueno, seria explicar una mica, avançar una mica l'espectacle, però a l'espectacle apareix un... en el planeta Tomàquet hi viu un monstre, que està fet de deixalles i llavors quan, quan arriben doncs han de, han de trobar la solució per per, doncs, per matar el monstre no? i a partir d'aquí és quan doncs explicaria tot el tema del medi ambient i tot això uh -huh, Molt bé, doncs, sàpi, doncs que aquesta, aquest espectacle sàpi, sà, serveixi per conscienciar a doncs, la nostra maninada de, de com utilitzar el nostre espai, no? el nostre amb, medi ambient sí. uh -huh. D'acord, doncs hem de dir que aquest espectacle es realitza avui? Avui, demà i demà passat, uh -huh. a dos quarts de sis de la tarda. I hem de dir que també és un espectacle que en, és en català, amb la qual cosa doncs, eh, serà bo per tots els infants que s'apropin al Sant Andreu Teatre. Exacte. Uh -huh. D'acord, doncs moltíssimes gràcies per atendre la nostra trucada. Bara, puc, i perdona, això... puc afegir una cosa? Sí, digue'm m'havia oblidat um, a la l'acabada de l'espectacle, normalment els actors, um, en aquest cas els titelles, uh -huh. sortiran al vestíbul per pels nens que, el que els vulguin conèixer o que es vulguin fer fotos, i com que aquestes funcions són especials de les vacances de Nadal i de Reis, uh -huh. um, durant aquests dies també hi haurà un carter reial que a l'acabar l'espectacle els doncs, nens que tinguin una carta que li vulguin donar li podran donar Ah, mira, doncs tot és bo de, de saber-ho o sigui, que els nens vagin preparats per conèixer aquests personatges. Exacte. Uh -huh. I que bon. portin la carta. Doncs eh, també és una bona idea portar-los aquí la carta dels reis. Sí. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies per atendre la nostra trucada i això, doncs esperem que vagi molt bé aquest espectacle aquí al Sant Andreu Teatre. Moltes gràcies a vosaltres. Vinga, gràcies, bon dia. Adéu. Molt bé, doncs nosaltres continuem amb el nostre programa d'avui. Tal i com us comentàvem doncs ara mateix, el Sant Andreu Teatre al carrer Neu Patre, número 54 us ofereix a partir d'avui, demà i divendres a les 5 mitja de la tarda, doncs aquest espectacle per veure i gaudir en família. Es diu Més Tomàquet i és organitzat per una companyia que es diu Planeta Tomàquet. I això, doncs, que si esteu interessats a tenir cura del medi ambient i gaudir d'una bona alimentació, doncs aquest és l'espectacle més adient perquè pugueu gaudir d'això. Molt bé, doncs ara farem una nova pausa perquè després ja tenim preparada la nostra habitual agenda per tots vosaltres. Fem una pausa, escoltem una mica de música i tornem.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 che fulgos bra vai s'ull la finestra embe un glob tordo on sales com un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 Muy bien, pues continuamos con nuestro programa de hoy y ahora pues nos vamos aquí mismo, en nuestro barrio, en la Trinidad Bella, porque desde la Comisión de Fiestas están organizando pues lo que es la Cabalgada de, Re de Reyes, que se realizará este mismo sábado. Y tenemos al otro lado de teléfono a uno de los organizadores de la Comisión de Fiestas, como es Rubén. Muy buenos días. Hola. Hola, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo está yendo la organización de la cabalgata de Reyes? Bueno, bien, con mucha colaboración con las entidades del barrio uh -huh. Que bueno, saldrán los reyes con varias entidades del barrio uh -huh. El día 5 de enero a las 6 Que saldrán por, por las calles del barrio Y saldrán concretamente de la plaza Josepán de André Guavillo? Sí Vale ¿Cuán, qué, eh, ¿Cuántas entidades hay que participen en hoy, este año en la cabalgada? En 10 10 entidades Sí uh -huh. ¿Y todos irán vestidos de una forma especial o...? Sí, bueno, disfrazando un poco de Navidad y tal, lo que es los camiones y las carrozas que llevan y tal. Uh -huh. ¿Desde cuándo lleváis organizando la cabalgata? Pues, bueno, desde hace meses. O sea, ya hace bastante tiempo que sí. se están... Sí, sí, que estamos organizando y viendo de como, como que la la gente pueda colaborar con la cabalgata de Reyes. Uh -huh. Muy bien, eh, entonces serán unas 10 entidades las que participan y, sí. me, y me puedes explicar el recorrido por donde irán los reyes eh, Sí, harán eh, calle Mare de Oderorda, harán uh -huh. Vía Barcino, uh -huh. la calle Tosal, uh -huh. eh, carretera de Rivas, uh -huh. eh, Peníscola, sí. Mm, Turo de la Trinidad Sí eh, Vale, luego Tosal otra vez uh -huh. En la calle Galicia uh -huh. Y la plaza la Trinidad Que acabará ahí Muy bien Y después cuando acabe la cabalgada ¿Tenéis preparado alguna cosa? Eh, bueno, en principio los reyes Los suelen poner en la plaza Para que los niños entreguen sus cartas uh -huh. Y bueno, se pueden hacer fotos con los reyes Ah, muy bien Pues esperemos que vaya bien esta cabalgata Que ya ya hace unos cuantos años, ¿no? Que se realiza en la Trinidad Sí, uh -huh. llevamos muchísimos años También con la colaboración del restaurante Bar Juan sí. Que también, bueno, eh, dará caldo calentito para que tenga frío pues uh -huh. Y lo que no faltarán serán, serán los, los caramelos para los niños Pues que se hayan portado bien, ¿no? Sí, sí, caramelos sin falta Muy bien. De acuerdo, pues Rubén, muchísimas gracias por conectar hoy con nuestra emisora, con Radio de Trinidad Vella, y esperemos que esta cabalgata pues vaya bastante bien. Eso esperemos. De acuerdo. Pues muchas, muchas gracias. gracias. Nada, un poco. buenos días. Muy don pues nosotros ahora el que hacemos es ir ja directamente a conocer cuáles son las actividades, los actes que hayan preparados per poder gaudir aquests dies si us moveu pels nostres barris. Molt bé Doncs continue, Continuem amb el nostre programa d'avui. Anem ja directament al que és la nostra habitual agenda, parlar-vos de que hi ha una convocatòria de sis residències, pares a la Nau Ivanoff. Ja s'obera el període de recepció de projectes d'arts escèniques per a sis residències de, del període de gener abril de 2013 a la Nau Ivanoff. La Nau Ivanoff ofereix així un espai diàfan agradable d'assajos per a companyies de teatre de dijuns a dissabte, en mitja jornada de 10 a 3 de la tarda i de 4 de la tarda a 9 de la nit. Doncs l'Anau Ibanof és un espai de creació i difusió de la cultura situat al barri de la Sagrera del districte de Sant Andreu. Especialitzada en arts escèniques, l'Anau Ibanof és una plataforma d'impuls de projectes artístics, especialment de joves creadors, que dona cobertura a totes les fases del procés de creació. També dir-vos que hi ha tipologia de projectes. Hi ha projectes teatrals, i ha tant de muntatges de textos clàssics com contemporanis, ja de nova drama, dramaturgia originals o adaptacions o de creació col·lectiva. I què passarà després quan, quan hagin passat els reis? Doncs eh, espereu-vos, prepareu-vos perquè hi ha una activitat d'aquelles que no pot faltar mai a Sant Andreu. I és que el proper diumenge, 13 de gener, a les 12 del migdia, hi haurà la sortida al carrer de Sant Adrià dels Tres Toms de Sant Andreu, que es realitzarà doncs, eh, en aquesta data, en el dia 13 de gener a les 12 del migdia. Hi han uns horaris. Doncs així és, els horaris eh, on bueno, la concentració per partir... Eh, es dona a les 10 i al carrer de Sant Adrià entre el carrer Gran de Sant Andreu i el carrer Segre, el recorregut eh, eh, Benediccio i Tres Toms des de plaça Orfila Sant Adrià, Segre, plaça Orfila passeig Torres i Bages, Joan Torres Gran de Sant Andreu, Sant Adrià, Segre passeig Torres i Bages, Palomar Gran de Sant Andreu, Rambla, Fabra i Puig Rambla, 11 de Setembre, Segre i per últim Sant Adrià també, també hem de dir que hi haurà un seguici, que els primers seran els llancers de la Guàrdia Urbana, seguits de la, del cap de colla, en tercer lloc hi haurà la banda de música de la unitat muntada de la Guàrdia Urbana, la Carrossa de Sant Antoni Abat, la colla de Genets i Amazones, també hi haurà cap de bandera, Bandarer acordionistes, carro de carrera, carros a la pagesa, banda sinfònica de les Roquetes Nou Barris, banda de música Casa de Granada de Barcelona el carruatge de dues rodes i acabarà amb el carruatge de llimonera de quatre rodes i els carruatges amb més de dos cavalls. Així és, i ja, l'organització és la Societat per a la Festa de Sant Antoni Abad de Sant Andreu de Palomar els encarregats de fer que tot això sigui possible. Amb els quals ens tindran l'oportunitat de parlar la setmana que perquè ens facin més detall de com s'està organitzant aquesta, aquests tres toms de Sant Andreu d'aquest any. Doncs ja per acabar ens queden pràcticament un minut i mig, ens diuen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 Doncs aquesta, aquesta exposició la podeu gaudir a l'Espai Josep Boto, a la Fabra i Coets, de dimarts a divendres, de 5 de la tarda a 8 del vespre, i als cap de setmana, també. Doncs nosaltres, que ho deixem aquí, ens retrobem demà a la mateixa hora. Moltíssimes gràcies, de Pinto, moltíssimes gràcies, Carlos Gasull, ens retrobem demà, que passeu una molt bona tarda. Adéu-siau. Bona tarda.